кілька разів перерахував голубів, виняв з-під серця гаманця, довго длушпинився там і вголос, як і птахів, відрахував гроші. Простягнув її голубникові. «Одержуй!» «Ай, десь ти під церквою сидів, що такими дрібними навзбирав?» засміявся дядечко, ще й поспівчував. «З твоєю вивіскою крупніших не дадуть!» «Це ти, певне, погробував десь якусь телефонну будку?» Підкинув дядечко на долоні монети і, не перераховуючи, з передзвоном сипанув до кишені. «Ну-ну, не дуже розпоясуйся. Це мої мозолями зароблені. А вони завжди дрібні». Солодкокий вийняв з кишені піджака газету, вистелив нею корзину, Потім з тієї ж кишені вивалік з моток сітки і, обтягнувши нею отвір корзини, став виловлювати з клітки голубів. Виходило в нього це незграбно. Він хватав їх то за голови, то за крила, немилосердно патруючи пір'я. Птахи злякано гули, жахаючись його рук, як котячих пазурів. Недавно веселенький дядечко тепер понуро тупився на це і розповідав. А, якби не клята жінка, та з роду віку не продавав би їх. Ну, розвелося там трошки більше, то вона вже й не злазить з шиї, гризе й гризе. Винесе, каже, продає, а то вони не тільки все зерно вуха тобі об'їдять, а з нею посперечався. Далі балакучий дядечко замок, і мучки поглядав на те, яку Виправу влаштовують у клітці його, і вже не його птахам. Нарешті не втримався, такий, вигукнув. — Та обережніше! Ну що ти в холери за голубівник? Ніби ніколи в руках їх не тримав. А коли Солодкокий, ніяк не втрапивши, піймати останнього птаха, що бився осатаніло, скуткав куток, вхопив таки його за великі махові пера крила і так смикнув, що ті... Пір'їни лишились у жмені, дядечко стьобнув його питальним поглядом. — Ти... ти навіщо їх купив у мене? Вони зіткнулися очима. Солоденькі, розпалені ловчим азартом, одні очі липко посміхалися, інші, тверді, насторожені, вивчали. Раптом у тих липких Посмішка луснула, розклеїлась, і зм'ятий пальцями голуб вирвався із залопотів скаліченими крилами. Він не міг піднятися високо і скоріше впав, аніж сів на схил найближчого присадистого дашка. Ух ти ж, гадино! люто закричав, такий ще недавно добродушний дядечко. «Голубиного бульйону святково-серпастих закортіло!» Він метушливо вхопився розчервонілими товстими пальцями за сітку на корзині, і, не відчуваючи того, як врізаються нитки йому в тіло, став рвати, шматувати ті грати. Птахи припали до стінок корзини, налякані незбагненними подіями. Заціпеніло принишкли. Але раптом... Всі в одну мить, очевидно, збагнули свого старого господаря і рвунулись на волю, радісно й тривожно б'ючи крильми над головами людей, ще не вірячи до кінця в своє звільнення. «Що це таке? Що ти робиш? А гроші, я ж, я ж гроші тобі заплатив!» зарепетував солодкоок власник корзини. «На, на, подивися ти своїми грішми!» І в його Знівичи гримасою обличчя, полетіли дрібні монетки і навіть ті кілька паперових карбованців, що були в кишені продавця-голубів. Негайно зібралися люди, і всі одразу без пояснень зрозуміли, що тут скоїлося. Го — Го-го-го, м'ясожер! У плечі його звідси, у плечі! Гоніть, щоб і ноги сюди більше не поткнув! Хтось пронизливо з виляском свиснув. А Солодкоокий у Форменці, похапавши гроші, підняв як щит корзину свою і став під той виляск хутко продиратися з цього тлумища Божевільних, як він їх завжди називав. 1966 рік Народження легенди Десь по якомусь недовгому часі, після того, як Данило Степанович подарував мені пару високольотних миколаївських червоних, я завітав до нього вже як колега-голубівник. Застав господаря серед подвір'я на стільчику. Схилившись над невеличким дерев'яним ящичком, він ніби чеклував щось над ним. Роздивляюся на моїх красунь. Кивнувши в знак привітання, озвався до мене Данило Степанович і підсунув ближче у мій бік того ящичка.